Відповідаючи, мовив на це телемахтямовитий гостю, якщо ти поставив таке запитання, то знай же, був бездоганний колись цей будинок і повинь достатку, в час, коли муж той отут ще пробував поміж нами. Нині ж інакше схвалили боги, замисливши злеє, Поміж усіх бо людей зробили його невидимим. Я ж би не так сумував би, коли б справді умер він, чи у троянській землі серед інших героїв загинув, чи закінчивши війну, на руках би сконав він у друзів. Пагорб могильний над ним насипали б там Псеахей, синові славу велику. Тоді б він зоставив навіки. Гарпії ж нині його від нас одібрали безславно, в безвість пішов він, без сліду, пропав десь, мені залишивши сум і ридання, та я не за ним лиш єдиним зітхаю і плачу, боги мені й іншу печаль накинули злую. Скільки на цих островах. Державців не є можновладних з сами, дуліхію і закінту густо укритого лісом, скільки їх тут не кермує на цій кременистій і таці, всі мою сватують матір і дім мій нещадно грабують. Шлюбу ж бридкого вона ні відкинуть не сміє, ні краю їх домаганням не може покласти. Вони ж. Об'їдають весь мій маєток і скоро із самого мене пошматують. Повна обурення мовить до нього палада Афіна. Леле, то й справді тобі Одісей і понині відсутній конче потрібен, щоб руки на зайт безсоромних накласти? О, якби він повернувся додому! І в перших воротях став із своїми списами двома із щитом і в шоломі, знову такий же, яким його я побачив уперше, в час, коли в домі у нас їдою й петвом утішався, він, повернувшись з ефіри від Іла, сина Мермера, їздив якось Одісей на своїм кораблі швидкоплинням там смертоносного зілля шукати, щоб куті стріли намазувати ним. Та отрути не дав йому той іл, бо боявся богів, одвічно над нами живущих. Дав її тільки мій батько йому, бо любив його дуже. Хай би отак Одісей зустрів женихів безсоромних, Коротковічні усі б вони стали тоді гірко шлюбні. Тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. Стане він помсту чинити за себе чи ні, повернувшись в рідну оселю. А зараз тобі вже подумати треба, як би о тих женихів із власного дому прогнати. Отже, послухай тепер і візьми ці слова до уваги. Завтра, на збори усіх, поскликавши героїв Ахейських, все розкажи їм, боги ж тут, нехай тобі свідками будуть. Потім від всіх женихів зажадай по домах розійтися. Мати ж твоя, Якщо знов її серце одруження прагне, хай повертається в дім до свого вельможного батька, там хай справлять весілля, і багаті, нехай приготують віно й дарунки, що любій належить одержати доньці. Дам і тобі я пораду розумну її ти послухай. Кращий візьми корабель і, дванадцять грибців спорядивши, їдь розпитати про батька, якого так довго немає. Може, почуєш от смертних щонебудь чи з уст поголоски вісниці Зевса, що людям чуток що найбільше приносить? В пілосі ради спитай у богосвітлого Нестора спершу. Звідти у спарту заїдь до русявого ти Менелая, він бо останній приїхав із Медінозбройних Ахею. Тільки почуєш, що батько живий і вернутися має. Жде цілий рік і терпляче усі отізнось неподобства.